Києва? Київ? Україну? Ніхто не скаже. Ніхто не скаже, чим відрізняється циганятина от від наменятини. Чи от пакистанятини. нас щороку приїздить мільйони безпаспортних з усіх країн. Де вони діваються? І це ті, кого по телевізору не покажуть і не скажуть, що жив був такий-то вищов з дому у п'ятницю і не повернувся. Хто скаже? Лише якийсь сетер. Різен Шнауцер. Макабреска із циклу про ізворщонців серіалу Прощавай Суржику. Чомусь наші історії про ізворщонців не кінчаються, а навпаки. Бо був у Києві один із них такий геть жуткий, хоча, як потім з'ясувалося, він виявився непростий і звратник, бо це був перст судьби. По сравнінню з котрим любий покажеться младенцем, як, приміром, той младенець, який взяв і випав із 18-го ітажа, чим остався жив. Або, скажімо, музикант-фізгармоніст, що і зращався, сидя під туалетом Або цей, про якого буде мова, був професіональний професор, причому медицинських наук, І що його ті особливості медицини, як науки, не завжди довели до крайності Бо він так в совершенстві знав і изучив людське тіло до такої степені, що воно вже його давно перестало інтересувати як мужчину і от після чого він починає понімати і ловити себе на тому, що в нього образувалися дикі бажання до тих тіл, які він ізучав, ріжучи ці трупи вслідстві своєї роботи в морги. Що це влічення він не міг нічим іншим побороть, поскільки лічно убедився, що ті тіла беззащитні, а особливо не можуть самі нікому нічого розказати, якби хто і захотів послушати. І настільки це його убеділо, що він починає переконувати себе. А раз тіло мертве, то ніхто вже нічого йому не може зробити, ні поганого, ні хорошого, і словом, ніякого. Тим болі, що він у своїх зв'язках із ними не прибігає к неєстєственним і звращенним методам удовольстві, а тільки ісключительно к єстєственним Якби тіло було живе, то й не супротивлялося б навстрічу пожеланням прохвесора, бо він був собою дуже красивий і вежливий, що наравиться і живим жінкам, і не тільки мертвим. І так мотивірує себе неоднократно, він дійшов до такої межі преділа, яку й перейшов. А переступивши її, вже ніхто не може вернутися, хоч би ти був і прохвесор, хоч би і медицини. Бо він вирішив окончательно посвятити своє життя Ізученню научному ісключительно мертвих тіл Без яких вже не міг мислить свого живого лічного существування В чому його надо понімати? Бо для медиків цей процес отношення к другому полу Набагато простіше, ніж у нормальних людей Які ще медиками не стали І взагалі усі ті протиречиві чувства і мислю його були визвані продовженням його суто научного інтереса к окружаючій природі, якої є й мертві трупи. У научне ізучення, чого він так сильно погрузився, це ліком, що підкорив собі в ньому не тільки розсудок, но і емоціональний мир чувств. Якими я теж почав пользуватися для лучшого аналізу предмета свого научного ізучення, состояния Мертвоти у людини ну тут починається в Києві взагалі жутка історія, як деякі сторожі морга починають воїмя обогащення, а не науки, допускати до охраняємому об'єкту у віді мертвих жінок усіляких різноманітних живих дядів, які могли любити тільки ісключительно жінок такого типу. Ні іміють к ним ніякого наукового інтересу, а тільки свої, сугубо егоїстичні, ні до якої науки не относящі. Но ні, прочиталися, бо там інода чергували молоді медики-практиканти, значинаючих студентів, які по причини своєї молодості ще не встигли стати байдужими до всього людського і чоловічеського, а продовжували бути нормальними, не звертівши свою совість наукою. І побачивши на чому сторожі, яким люди довірили своїх родних,